Úgy gondolom, ha egyszer bűnre adod a fejed, később egyre könnyebben megy a dolog. Csak elkezdeni nehéz. Legalábbis én így láttam, ismét fennülve a buszon, mert másodszor is meglógtam. Egyáltalán nem okozott gondot kisúdanni a Grand Hotelből, végig Scarborough utcáin, ahol nyoma se volt katonai rendőröknek, és ügyet sem vetett rám senki, amikor hanyagul besétáltam a udvarra. Február 13-a volt, szombat. Helen erre a hétvégére várta a gyereket. Bármelyik percben megindulhatott a szülés, és én képtelen voltam belenyugodni, hogy itt ülök tőle néhány mérföldnyire, és nem tehetek semmit. Se mára, se hónapra nem voltak óráink, tehát nem fogok lemaradni semmiről, és az én jelenlétem se fog hiányozni senkinek. Pusztán formális függelemsértést követek el, de hát nincs más választások. Akár csak az első alkalommal most is látnom kellett helent. Nem maradok soká, gondoltam, miközben a házunk jól ismert kapuja felé tartottam. Bementem és csalódottan néztem körbe az üres konyhában. Valamiért biztosra vettem, hogy ott fog várni rám, kitárt karral. A nevét kiáltottam, de semmi sem mozdult a házba. Még ott hallgatóztam, amikor egy befelé nyíló ajtón át megjelent az apósom. Fia született, mondta. Megkapaszkodtam az egyik szék hátába. Micsoda? Fia született. Ismételte meg vélázító nyugalommal. Mikor? Pár perce. Éppen most telefonál Braham nővér a szülő otthonból. Furcsa, hogy csak úgy besétált ide. Ahogy ott kapaszkodtam a székbe, fürkésző pillantást vetett rám. Nem egy kis viszkit? Viszkit? Nem. Miért? Hát, kicsit sápatmaz tűnik, fiam. Minden esetre nem ártana, ha enne valamit. Oh, nem, köszönöm, nem, nem, azonnal oda kell mennem. Elmosolyodott. Ne siessen úgy, fiam, egy ideig még úgy engedik be hozzá. Egyék inkább valamit. Sajnálom, de nem megy. Megengedi, Megengedi hogy elvényem a kocsit? Még akkor is remektem egy kisi, amikor elhajtottam. Legalább felkészített volna az apósom, mondhatta volna például, hogy nagy újságom van számára, vagy ilyesmi. De a puszta bejelentést csak úgy, magába, minden körítés nélkül, bizony váratlanul ért. Amikor lefékeztem a Brown féle előtt, még mindig nem tudtam felfogni, hogy apa lettem. Hivatalosan Green Deez szülőotthonnak hívták a helyet, de valójában Brown nővér lakóháza volt az. A nővér benne van a hivatalos bába és általában két-három helybéli asszony szült nála egyszerre. Maga nyitott ajtót és összecsapta a kezét. – Erjött, doktor! Maga aztán gyorsan ideért! Hogy kerül ide? Derűs, fürge huncuk tekintetű kisasszony volt. Zavartam, mosolyogtam. Hát, – Hát, éppen benéztem az apósomhoz, és tőle hallottam a hírt. – Ó, még annyi időt se hagyott nekünk, hogy rendesen megmosdassuk a kislegényt! – mondta. – De annyi baj legyen! Jöjjön be és nézze meg! Remek kisbaba! Négy kiló! Mintha álmodnék, úgy mentem be utána a házba, föl a lépcsőn, be a hálószobába. Helen kipirultam, feküdt az ágyba. – Szervusz! – mondta. Oda mentem hozzá, és megcsókoltam. – Milyen volt? – kérdeztem idegesen. – Szernyű, válaszolta Helen minden lelkesedés nélkül. Aztán a mellette álló kis ágy felé intett a fejével. Életem első pillantását vetettem a fiamra. A kis Jimmy szinte téglavörös volt, az arca puffadt és formátlan. Ahogy hajoltam az állához rántott a parányi őkleit, és úgy festett, mintha valami rettenetes harc túlna a bensejébe. Az arca kidagadta, és elsütétűnt. Onásai eltorzultak, és a püffett arc mélyéről vészjóslóan merett rám a szeme, miközben a nyelvét kidugta a szája sarkán. Édes Istenem! kiáltottam fel. A nő ilyetten nézett rám. – Mi baj? Hát, olyan furcsán néz ki ez a kicsi, nem gondolja? – Micsoda? – meret rám bőszen. – Hogy mondhat ilyet, doktor úr? Hiszen gyönyörű ez a kis baba? Ismét oda pislantottam a rácsos ágyra. Jimmy bandzsítva nézett vissza rám, az arc a bíbor szint töltött, és nyálbuborékok jelentek meg az ajkán. – Biztos benne, hogy jól van? – kérdeztem. Az ágy felől fáradt kuncogás hallatszott, de Braum növér nem élvezte a dolgot. – Jól van, mondja meg, hogy mire gondol! – húzta ki magát peckesem. Csoszogtam a lábammal. Nos, izé, nincs neki semmi baja? Már attól féltem, hogy megüt. – Hogy képzeli? Egyáltalán miről beszél? Életemben nem hallottam még ekkora ostobaságot. Kérdően nézett az ágy felé, de Helen kimerült mosolyal az arcán, lecsukta a szemét. Félrevontam a feldühödött asszonykát. Nézze, nővér, nincs véletlenül egy másik csecsemő is a háznál. Másik micsoda? kérdezte fagyosan. Csecsemő. Egy másik újszülött, akivel tudnám hasonlítani Jimit. Óriás Óriásira tágult a szeme. Összehasonlítani? Doktorú, egy percig nem hallgatom tovább magát. Most már elég legyen ebből. Kérem, nővérke, ismételtem. Van itt még egy csecsemő? Hosszú szünet következett, mi alatt a nővér úgy merett rám, mint valami új és felfoghatatlan jelenségre. Hát, de barni ott fekszik a szomszéd szobába. A kis Sydney majdnem egyszerre született Jimmyvel. Megnézhetném? Úgy szóltam könyörögve. A nővér tétovázott, aztán szánakozó mosolyult ki az arcára. Hát maga? Maga? Na, várjon egy percet. Átment a másik szobába, ahol folytott hangokat hallottam. Majd visszatért, és intett, hogy kövessem. Deb Barné a hentes felesége volt. Jól ismertem. A párnányugvó arca épp oly vörös, és fáradt volt, mint Helené. Ó, <gül> oh, doktor úr, igazán nem számítottam magára. Azt hittem, hogy a seregben van. Ott is vagyok a légi erőnél, Mrs. Deb de most <gül> ezért eltávozást kaptam. Belenéztem a kiságyba. Sidney szintén sötétvörös volt és puffadt, és mintha ő is birkózott volna önmagával. E belső harc az eltorzuló arcvonásokba adott hírt magáról, majd egy fogadtlan vicsorgásba tetőzött. Önkéntelenül hátraléptem. – Milyen szép gyerek! – mondtam. – Igen, valóban gyönyörű! – válaszolta meghatottan az anya. – Hát, tényleg fantasztikus! Még egy hitetlenkedő pillantást vetettem a rácsoságra. – Nos, nagyon köszönöm, Dev Barney. Igazán kedves magától, hogy megnézhettem a kicsit. – Ugyan, doktor úr, maga a kedves, hogy érdeklődik iránta. Az ajtón kilépve nagy levegőt vettem, és megtörültem a homlokomat. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Sidney ugyanis még Jimmy-nél is rémesebben festett. Amikor visszamentem Helen szobájába, Brown nővér az ágy ült, és a két nő láthatólag rajtam nevetett. Persze, <gül> visszanézve magam is tudom, hogy ostobán viselkedtem. Mind Sidney Davor, mind a fiam már nagy, erős és feltűnően jó képű fiatalember, tehát alaptalanok voltak a félelmem. A kis nővér csúfondárosan nézett rám. Azt hiszem, megbocsátott nekem. Ha jól sejtem a borjakat meg a kis csikókat, persze szépnek látja az első perctől fogva. Hát, mit az adás? válaszolta. Szerintem szépek is. Mint mondottam volt, nem vagyok egy ötletgyáros, de Scarborough-be visszamenett a buszon, ördögi terv fogalmazódott megelmémbe. Rendkívüli eltávozást fogok kapni, de miért lenném igénybe éppen most? Helen még két hétig marad a szülő otthonba, és nem volna semmi értelme egyedül nem Dárobében. Inkább két hét múlva kéne megkapnom azt a táviratot, amely értesít a gyerek megszületéséről, és akkor a családdal együtt tölthetném a szabadságomat. Érdekes, hogy a vonzó gondolat milyen gyorsan söpörte el erdkölcsi skrupulusaimat, de végül is, mondtam magamba, kinek ártanék vele. Nem tartok igény semmilyen különleges elbánásra, éppen csak az időponton változtatnék egy kicsit. Ezzel igazán nem mérnek megrendítő csapást sem a ráfra, sem Nagy-Britannia hadviselésére, úgy általában. És még jóval azelőtt, hogy az elsötítített jármű begördült volna a városba, Eldöntöttem, hogy másnap írok egy barátomnak Dárobibe, és elrendezem vele a távirat dolgát. De korán sem voltam én olyan megrögzött bűnöző, mint gondoltam, mert ahogy múltak a napok, úgy kezdtek el rágni a kétségek. A kiképző táborban szigorú szabályok uralkodtak. Nagy bajba kerülnék, a kiderül a turpisság. De a hellennel töltendő képe minden más meggondolást elsöpört. Aztán elérkezett a végzetes nap. Éppen az ágyunkon heverésztünk ebéd után a szobatársaimmal, amikor erőteljes hang harsant fel a folyoson. – jött közlegény! Gyerünk, Herriott, álljon elő! A gyomrom összerándult. Valahogy nem számítottam rá, hogy Bleket repülő mester fogja intézni a dolgot. Gondoltam, jön majd egy szakaszvezető vagy egy tizedes, legfeljebb az egyik őrmester, de nem maga a nagy ember. Blackett repülő magorva mogorva embernyúzó kinézete volt. Ösztövér, 188 cm magas alakja, széles, csontos válla és arca már önmagába is megtette a hatását. Általában az altisztek elé kerültünk a védségeinkkel, de ha Bleket repülő vette kezébe a dolgot, akkor azt megemlegettük. Újra felhassott a kiáltás. Ugyanaz a mélyről jövő bömbölő hang, amely reggelenként a téren visszhangzott a fülünkbe. – Heriot! áljon elő, Heriot! Fülgén ügettem ki a szobából, végig a folyosó fényes sikált padlóján. Majd merev vigyázba megálltam a hori ember előtt. – Jelen főtörzsör, mester úr! – Maga Heriot? – Igenis, is mester úr! A két ujja között tartott távirat finoman súrolta a nadrágja szövetét, ahogy előre-hátra járt a keze. Fájdalmasan nekilódult a szívverésem, amíg arra vártam, hogy mi fog történni. Na fiam, örömmel közlöm, hogy a felesége szerencsésen túl van a szülésen. Személyhez emelte a táviratot. Azt írják, hogy fiú, mindketten jól vannak, braum nővér. Hadd hát gratuláljak elsőként. A kezét nyújtotta, és amikor megfogtam, elmosolyodott. Egyszerre egészen úgy festett, mint Gary Cooper. Most pedig azonnal indul és meglátogatja őket. Értve vagyok? Bambán bólintottam. Azt gondolhatta rólam, hogy érzéketlen alak vagyok. A vállamra tette a kezét és bevezetett a napos szobába. Gyerünk semmire kellők, mozgás! Erőteljes orgánuma szárnyalt az asztaloknál ülő repülősök feje fölött. Ez most fontos, egy újdonsült apáról van szó. Eltávozás engedély, vasúti menetlevél, Zsolt, villámgyorsan. igen is főtörs, már is főtörs, kopogni kezdtek az írógépek. A nagy ember odalépett a falon lógó vasúti menetrendhez. Nem is kell olyan messzire menni, lássuk csak, tárróbi, tárróbi... Igen, három óra húszkor indul Yorkba egy vonat, megnézte az órája. Még eléri, ha igyekszik. Amikor újra megszólalt, attól féltem, hogy a föld alá sűjjedek szényelembe. Indulás vissza a szobába csomagolni, addig elkészítjük az iratokat. Átöltöztem a kimenő ruhámba, összepakoltam a zsákomat, a vállamra dobtam, aztán siettem vissza a napos szobába. A repülő főtörzsőmester ott várt rám. Kezembe nyomott egy hosszú borítékot. Minden benne van, és bőven maradt még ideje. Végig nézett rajtam. Körbe sétált, és megigazította a rangjelzést a sapkámon. – Na, így. Nagyon jó. Nem engedhetjük el rendetlen külsővel az asszonykához, nem igaz? He -he -he. Újra rám villantotta a Gary Cooper mosolyt. Jóképű, barátságos, tekintető ember volt, csak idáig nem vettem észre. Végig kísért a folyosom. – Ez az első fia, igaz? – is Fötörzsuk. – Bólintott. Hát, nagy nap ez a mai. Nekem három is van. már nagyobb bacskák. Mégis nagyon hiányzik, hogy nem láthatom őket a nyavajás háború miatt. Igazán iridlem magát, hogy csak besétál hozzájuk ma este, és életébe először megpillantja a fiát. Forró hullámként borított el a lelki ismeretfordulás, és ahogy megálltunk a lépcső tetején, meg voltam győződve arról, hogy bűntudatos tekintetem és lapos pillantásaim el fognak árulni. De ő nem is figyelt rám igazán. Tudja, fiam, mondta Halkan elnézve valahová a fejem felett, ez lesz élete legboldogabb időszaka. A fő lépcsőt nem volt szabad használnunk, ezért a keskeny személyzeti lépcsőkövein csattogtam lefelé, amikor újra meghallottam az erőteljes hangot. Adja át nekik üdvözletemet! Csodálatos időt töltöttem Helennel, nagyokat sétáltunk, felfedeztük a babakocsi tologatás gyönyörűségét, és a kis Jimmy külseje pedig időközben fantasztikus átalakuláson ment át. Sokkal jobban jártam így, mintha a hivatalosan engedélyezett időpontba kapom meg az eltávozást, és kétség sem fért ahhoz, hogy tervem sikerrel járt. Mégse tudtam büszkélkedni vele. Győzelmen fénye elhomályosult, és mind a mai napig fenntartásokkal gondolok erre az esetre. Blackett repülő főtörzsőrmester mérgezte meg az örömömet.